Щось насягнули поки що філологи так глибоко, внутріші автомобіля. Не вигадали свого слова. Мабуть, філологи пішки ходять у масці своїй. От і не вигадали. А поляки швидше покрутилися, вигадали. Є у них своє, власне. Рура Вепердова. Даруйте, малопристойно, але влучно. Чому його зациклило на цій рурі? Віктор не міг збагнути. Знайшов, про що думати такої хвилі, коли цілим неушкодженим і без втрат випірнув з цієї катавасії, яка йому була потрібна мов жабі хвіст. Без втрат? Господи, треба ж бути отаким роззявою. Його машина так і стоїть отвором посеред дороги. І кожен, геть кожен, кого дідько виніс з цієї пори на трасу, міг собі зупинитися і поцікавитися вмістом наплічника, який недбало валяється собі на задньому сидінні. Віктор бігцем, наче це могло щось змінити, кинувся до БМВ-хи, наперед замираючи серцем. Невже це правда? На Наплічник сірий, потертий, непримітний лежав собі спокійно там, де його поклали. Ніхто й уявити не міг, що там у ньому, у цьому потертому, недорогому, дорогоцінному. Знову артистично розвернувся на двох колесах посеред дороги. От і все. Він їде додому. Він уже майже вдома. Всі пригоди двох останніх днів закінчилися. Вони в огні міста. Он і пряма немов стріла вулиця, яка приведе його додому, до його дому, до його власного, власного, власного будинку. Власного. Не плутати з муніципальною квартиркою на поверсі якоїсь занедбаної хрущовки. Он білий мурдов круж його вілли, високий, суцільний, верх битим склом прикрашено, про всяк випадок. Не видно, але відчутно, якби хтось надумав без запрошення. Он ворота, відчиняються, самі, електроніка друг людини. Зараз на зустріч йому вибіжить кінг. Єдине сотворіння, яке по-справжньому любить і чекає його у цій, величезній, добре обладнаній, гарно умовльованій хаті. Кінг величезний Ротвейлер, якого на ніч випускали з його просторого вольєра, кинувся на зустріч господареві зі своїми собачими поцілунками, немов пустосливе щеня. І ледь не збив з ніг. «Ну, ближ, облиш, собаку!» Жартома відбивався вітор. «Бачив, вже й сорочку лапами забруднив. Порося, порося, ти не пес!» І лагідно пестив розкішну лискучу шерсть добре доглянутого, любленого собаки. Так лагідно він не торкався навіть дружини. Навіть синової голівки не гладив так ніжно відтоді, як він підріс і став дивитися на нього такими ж сивими очима, як мати. Прости мені, грішному господи. Не можна, так звісно. Не можна. Та не можу інакше. Людина єзнь. Всього лише людина. Звичайна, слабка. Я зовсім не супермен, яким мене усі вважають. Не термінатор. Хоч відомо, проте тільки псові. Віктор віддавна зрозумів, що тут, у цій просторі, добре обладнаній і гарно омебльованій хаті, по-справжньому його любить і чекає тільки одне створіння. Оцей подібний... На теля грізний, страшний на вигляд і добрий у своєму ротвейлерському серці собака Незважаючи на непізню і ще за його мірками пору Щойно годинник у вітальній мелодійно привітав північ У хаті не світилося жодне вікно Жанна вже мабуть спить А може й не спить Повинна ж господиня чути, що діється у неї на подвір'ї Може й не спить, та все одно не встане Не подасть вечерю, принцеса «Сам винен, не навчив». Віктор чомусь відчув лютий голод. Петрові шашлики залишилися десь у далекому минулому. Наче учора. Чий тиждень тому гостював він у затишній господі товстого неповороткого митника. Його дружина Марійка, мабуть, у шостій прокинулася, щоб приготувати чоловікові сніданок. Вкололо душу. Відчинив лаковані добові двері. Грюкнув ними. Навмисно грюкнув, щоб почула. «Попрямував не на кухню, до кабінету. На йому кабінет. Він не вчений, не письменник, не юрист, щоб мати кабінет і письмовий стіл. Але мода така. Кожен має». В кабінеті ховалася у підлозі під килимом. Єдина необхідна йому зараз річ – сейф. «Добре, що Жанна спить. Не треба їй знати, скільки і чого привіз він сьогодні у сірому наплічнику. Залишив на столі три товстих пачки». Решту заховав у сейф. Зачинив. Попрямував на кухню. В холодильнику просто на тарілці, щоб йому не довелося самому шукати, таки ховалася під прозорою плівкою вечеря. Окремо м'ясо з картоплею, як він любив, окремо салати.